«На це я тобі пораджу. Як приїдемо до царгорода, то я на тебе вкажу отаманові невільницького дому. Він теж з ваших, по-вашому, потурнак. Він поставить тебе перед муфту-мулу, а той тебе навчить. А зараз, за тим днем, твоя доля переміниться на краще». «Так буде добре», – сказав Тарас. «А ти, добродію, будь ласка, не заганяй мене на дно судна, а залиши нас обох наверху. Нехай ми на світ Божий дивимось». Отаман повірив, що Тарас не хто інший, як Чабан. Простий собі чоловік, просто говорить без хитрощів. Тарас подобався йому, і з цього він скористав. Скористався з цього і його товариш, бо обом вільно було цілий день пересиджувати на палубі судна. Отаман часто з ним розмовляв, і Тарас був певний, що коли б попросити, то наказав би розкувати його з ланцюга. Але Тарас не хотів цього просити через запорожця, з яким могли його розлучити. А вони обидва так вжилися, мов рідні брати. Подорож до царгорода тривала досить довго. Судно допливало до прибережних турецьких міст, куди розвозили менші гуртки невільників. Та за кожним разом поминали Тараса, і він так доплив аж до царгорода. Вивели всіх і перевезли судном на берег. Отаман судна, передаючи їх до невільницького дому, звернув увагу наставника на Тараса. Це, мовляв, один з тих, що, певно, прийме турецьку віру, його тільки підвести б до Мулли, а наука не буде важка, бо він добре балакає по-татарськи. Начальник невільницького дому був потурнаком. Почувши таке, він не сказав нічого, та коли отаман судна відійшов, приступив до Тараса і сказав по-українськи, «Поки підеш до Мулли і вчитимеся турецької віри». Я тебе дам на галеру, покуштуєш саламахи і таволги, а тоді наука піде краще. Той потурнак страшно не любив усіх перевертнів, хоч сам такий був. Вони нагадували йому важкий гріх, який не давав йому спокою. Той на Тараса дивився вовком, думаючи, що він справді хоче потурчитися. Невільників помістили в якийсь старий грецький будівлі, наполовину розваленій, вовкій і непривітній. То, очевидно, був колись у старовинній магазин. Це житло було гірше за те, що в Козлові. Не було тут вікон, лише невеличкі прорізи для продуву високо під самою стелею. Поміст був начистий, брудний, застелений перегнилою соломою. Не було тут ні продову повітря, ні сонячного проміння, а від гнилі виходив такий смердючий задух, що хто туди вперше війшов, закашлювався. Що ж діялося бідному Тарасові, що дотепер жив на свіжому повітрі? Та тут не було порожньо. Застали багато невільників, які тут сиділи вже віддовшого часу. «Краще нам було на судні, краще буде на галері», – сказав запорожець, кашляючи. Що ж очі зайшли сльозами, як у цій клятій ямі? Ми тут подушимось. Як дозорці позамикали двері, стало дуже темно, один одного не бачив. Невільники лягали один біля одного на брудний поміст. Чути було важке дихання, і стогони кожний своєю мовою взивав в помочі в Бога. Тарас з товаришем теж полягали в це болото. Та як у цій норі стишилося, зараз почало вилазити всяке плюгавство та лазити по людях. Різні кузьки, особливо блощиці лазили людям по обличчі, олазили за сорочку та дуже кусали. Потім вилазили зі своїх нір щурі і розпочинали перегони. Вони ані трохи налякалися людей, бігали по них, а то й кусали. Треба було безупинно рухатися і обганятися. А сон дуже на всіх налягав. Тоді Тарас сказав до товариша, «Ти спи, а я від себе і від тебе проганятиму. Потім я трохи подрімаю, а ти мене постережеш». Та це багато не помогло, бо як його від кузюк вберегтися? Їм дивно стало, що інші невільники хропли на всі голоси. Хіба ж до них та погана тварюка не чіпляється? Ні, вони вже до цього звикли, то й нам так буде. Так думав собі Тарас. Та запорожець, який мав тепер спати, таки не міг заснути. Він сказав до Тараса. «Слухай, брате, не лише галера, а саме пекло краще від цієї нори. Я не видержу, та я сам не можу на себе рук накласти. Зробити мені цю ласку». «Ось у мене в жупані зашитий ніж, невеликий він, та вистачить, щоб ним проколоти серце. Я помолюся, а ти візьми та штовхни мене в моє серце, хай не мучуся. Відтак, вклади мені в руку, і вони кляті подумають, що я сам себе зарізав. Цим зробиш мені велику ласку, і я на тому світі Господа за тебе буду молити. Повір мені, що це не гріх, ти ж відправиш мене на кращий світ з пекла». Він почав плакати. «Коли тобі Бог поможе, – говорив він далі, – добратися на нашу Україну, то перекажи до моєї неньки, бо батька в мене вже немає. Вона вдовою живе в Черкасах. Одарка Чипчиха зветься. Перекажи їй моє вітання. Скажи, що я, вмираючи, про неї думав». «Бог з тобою, брате, – відповів Тарас. Я не дозволю тобі таке думати. Хочеш зробити з мене каїна? Я християнської крові не проливав ніколи і не буду». А тим більше не вб'ю того, кого вважаю за брата. Не гніви Бога, заспокойся, дивись, як інші до цієї біди позвикали. Звикнемо ми згодом, а може, Бог дасть, що недовго нам мучитися. Може, вже завтра завезуть нас на яку галеру, і ми вийдемо звідсиля. Ти подумай, що інші не раз більше терпіли, як ми тепер, і в гіршому були, і Бог їх визволяв. У тебе є ненька, вона за тебе, певно, Бога благає, материна молитва з на моря визволяє.